Факти без аргументів. Велику і круглу відзначив я дату, Пройшовши нелегку дорогу. Радію, бо бачу, що квітів багато, А я ще живий, слава Богу. Я знову і вкотре пояснюю сину Коди життєві і шифри. Знай, олігарх – це не просто людина, це людина з великої цифри. Собаки, що діють водіям на нерви, на машини кидаються, голодні і злі. Це душі даїшників, що померли після того, як їх вигнали з даї.